إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات آمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه Və səlləmə təsliyi mən kətirən ilə yomiddin. Ən Əziz qardaşlarım, Əmşə olduğu kimi sizə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbər s.ə.v.in yoluna tur getməyi nəsiyyət edirəm. Bu mühtəkəm kitabı İmam Əbu İsa Əbd-Dirmedinin təqib etdiyi Şəmail-i Nəbi adlı kitabın şərhinə davam edirik. 48-ci fəsilin hədislərinin şərhini davam edərei 351-ci hədis uzun hədisdir. Əvvəlcə hədisi oxuyacağam, sonra hissə-hissə onu şərh edəcəm. Həsən ibn Ali radiyallahu nəharəyət edir ki, qardaşı Hüseyn radiyallahu nəharəyət edir. Mən atamın peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm in məclisindəki sahabeləri ilə olan davranışı barədə soruşdum. O dedi: Rasulullah s.a.v. həm daim gülər üzlü, həm həlim xasiyyətli, həm də olduq səlütkər insan idi. O nə köbud, nə daş qəlbli, nə qışqır bağır salan, nə söhüşdürül, nə eyib tutan, nə də tamahkar adam idi. hoşuna gəlmədiyi bir şeyə narazılığını bir uzə verməzdi. Ha, belə ehtiyacı üzündən onu müraciət edən adam naimid qalmazdı. Çünki o, həmin adamın ümidini qırmazdı. Peyğəmbər s.a.v. üç yaramaz xislətə yaxın durmazdı. Mübayisəyə, dünya malını artırmağa və özünə aid olmayan işlərə qarışmağa. Ha, insanlara da bu üç şeydən uzaq olmağı tövsiz edərdi. O, heç kəsi təhqir etməz, heç kəsə təninə vurmaz, heç kəsi utandırmaz, heç kəsin eyvini arayıb axtarmazdı. Yalnız, savab qazanılması umulacaq sözləri danışardı. Danışdığı zaman yanındakılar başlarını aşağı salardılar, sanki başlarına quş quenmuşdur. Sözünü bitirdikdə isə onlar danışmağa başlayardılar. Onlar onun hüzurunda mübahisə etməzdilər. Onun yanında danışan adam sözünü tamamlayana bək, onlar sükut içində o adamı dinləyərdilər. Teğəmbər s.a.v.in yanında ilk əvvəl söhbətə başlayan kimsənin söhbəti, Həmin məclisdə onların söhbəti olardı. O, sahabələrinin güldüyünə gülümsəyər, təəccüb etdiklərinə də təəccüb edərdi. O, yad adamın istər danışığında, istərsə də verdiyi sualda köbudluq etməsinə səbər edərdi. Onun sahabələri yad adamın gəlişini təmənna edərdilər. O, öz sahabələrinə deyərdi, ehtiyaclı bir adam gördüyünüz zaman ona yardım edin. Cəlebən var səlla Allahu alayhi və ifrata varmayan kimsənin tərifini qəbul edərdi. O, heç bir şeyin sözünə sətməzdi. Danışan adam həddini aşdıqda isə bunu ona qadağan edər və ya durub gedərdi. Bu uzun hədisin bir qismidir. Hərsin mətninin əvvəli 8-ci 225-ci və 336-cı həfsilərdə zikr edilmişdir. Həmin hədisləri izah edərkən demişdik ki, hədis alimləri bu hədisin istinadının olduqca zəif olduğunu söyləmişdir. Bakın, yenə qeyd edək ki, hədisin isnadı zəif olsa da, hədisdəki bir çox vəsflər səhiy hədislərdə öz təsdiqini tapmışdır. Bu hədislə də keçən bütün vəsfləri Peyğəmbər s.ə.v.in Və dediklərini səhiy hədislərlə subuta yetirməyə çalışacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin gülə rüzlü və həlim xasiyyətli olduğu əvvəlki fəsirlərdə zikir edilmişdir. Onun lütfkör və mərhəmətli olduğuna bu iki ədisi misal göstərmək olar. Əbu Hürera radiyallahu anh ravait edir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Həsən İbn-Əilini öpərkən, Əqara İbn-i onun yanında oturmuşdu. Əqara dedi, mənim 10 evladım var, onlardan heç birini ö Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona baxıb dedi, rəhm etməyən kimsəyə rəhm edilməz. Digər hədistə Ayşə rəbiyyəllərin hərabayət edir ki, bir bedevi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlib, onun uşağı öptüyünü gördü və təəccüblə dedi, siz uşaqlarınızı öpürsünüz, biz onları öpmürük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi, Əgər Allah sənin qəlbindən mərhəmətçisini götürübsə, ona mən neydim? Hər iki hədisi, Buxari, rəhimənallah, Ədəbul-Mufra dəsərində avad edir. Sonra hədistə xəbər verilir ki, Rəsullahi s.ə.v. nə köbu, nə də daş qəlbli idi. O xüsusda, Uca Allah, Əlimran surəsinin 159-cu ayəsində buyurur, Allahın mərhəməti sayəsində sən onlarla mülayim rəhsar etdin. Əgər sən köbut və daş qəlblə olsaydın, onlar hökmən sənin ətrafından dağılışarırlar. Sonra Peyğəmbər s.ə.və s.ə.m. nə qışqır, bağır salan, nə söhüksüz adam olmadığını xəbər verir. 347-ci hədistə, qalının qeydlərində Peyğəmbər s.ə.və s.ə.m. qışqır, bağır salmayan və söhüksüz bir adam olmadığı ətraflı izah edilmişdir. Bu haqda artıq danışmışıq. Həmçinin nə eyib tutan, nə də tamahkar adam olmadığı xəbər verilir. Hərsənd Fiyadəmbər s.a.v. gözəl şeylərə və yaxşı işlərə eyib tutmazdı. Lakin o, pis əməlləri, ha bilə harama əl atan kimsələri həmişə tənqid edərdi. O ki, qalı olmamasına bu xüsuslu Hüca Allah Həşr suresinin 9-cu ayasında buyurur. Nəfsinin tamahından qorunan kimsələr nizət tapanlardır Demək, nəfsinin tamahından qorunmayan kimsələr nizət tapmayacaq və cəhənnəmə giriklər olacaqlar. Bu xüsusda Peyğəmbər s.a.v. demişdir. Sizə cəhənnəm sakinləri barədə xəbər verinmi? Bu, hər bir daş ürəhli, tamahkar və yekəxana adamdır. Əlisi Buxar-ı Rəbətlidir. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin yanına gələn adamı, əli qoş qaytarmaması barədə, ondan yardım istəyən adama imkan daxilində kömək edər, verməyə bir şey tapmadıqda isə ona xoş söz deyər və onun qəlbini qırmazdır. Sonra, burada xəbər verilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm üç yaramaz xislətdən uzaq duradır. Birincisi mübahisədir. Burada mübahisə deyildikdə ədavətə gətirib çıxaran faydasız mübahisə nəzərdə tutulur. Hədislərin birində Peyğəmbər s.a.v. mübahisə etməyən kimsəni belə müjdələmişdir. Mən, haqqı olduğu halda belə mübahisədən əlsəcən kimsənin cənnətin gücəsində bir evi olacağına, ha belə, zarafatla olsa belə yalan danışmayan kimsənin cənnətin ortasında bir evi olacaqına və bir də əxladı gözəl olan kimsənin cənnətin ən yüksək təbəqəsində bir evi olacaqına zəmanət verirəm. Hədis səhiy hədisdir. Abu Dağud sünün əsərimdə rəva edib və şey Xalbaniyə Rahimahullah silsilə fil əhədis səhiy təsdiqləyib. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, İnsanları Allahın yoluna dəvət etmək məqsədi ilə və həddi aşmamaq şəhəti ilə gözəl tərzdə mübahisə etmək caizdir. Bu xüsusda, Hoca Allah Quran-ı Kərimdə belə buyurur. İnsanları Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd nəsiyyətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır. İkinci, yaramad xislət, dünya malını artırmaq. Ümumiyyətlə, dünya malını artırmağı məşğuliyyətə çevirmək müəminə yaraşan səhətlərdən deyildir. Dünya malını artırmağa aludə olan kəslərin pis aqibəti barədə Oca Allah Qura-i Kərimdə belə buyurur. Çoxluğa hərisliyiniz başınızı o qədər qatdı ki, gömülməklə qəbirləri ziyarət etdiniz. Yəni, Ölüb getdiniz. Yəni, ölənə qədər bu dünya malı başınızı qatdı. Allah s.ə. bunu demək istəyir. Yox, yox, siz aqibətinizi hökmən biləcəksiniz. Bir də yox, siz aqibətinizi tezlih də biləcəksiniz. Nəyin aqibətindən söhbət gedir? Dünya malını artırmağa, ağlıda olmağın aqibətindən. Xeyr, çəşk ki, yəqin biləydiniz. Siz cəhənnəmi mütləq görəcəksiniz. Onu həqiqətən öz gözünüzlə mütləq görəcəksiniz. Sonra o gün nimətlər barisində hökmə, sorulu sualat bulacaqsınız. Digər ayədə Allah sonradar buyurur. Kim gəldi gedər dünyanı istəsə, orada ona, bilədiyimiz kimsəyə, istədiyiniz şeyləri dərhal verərik. Sonra isə onu qınanmış və Allahın rəhmətindən qovulmuş halda girəcəyik cəhənnəmə atarıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm isə bu xüsusda belə buyurmuşdur. Kimin məqsədi, ahirəti qazanmaq olarsa, Allah onun varını qəlbinə yerləşdirər. O, hər şəyə qani olar. Onun işlərini avand edər. Və qədərinə yazılmış dünya malı ram edilmiş halda gəlib onu tapar. Özü gəlib onu tapar. Kimin də məqsədi dünyanı qazanmaq olarsa, Allah onun atıbılığını gözləri arasına gətirər. İşlərini dolaşıqa salar və dünya malından da yalnız qədərlə yazılmışı ona çatar. Ondan artıqla əldə edilməz. Hədisi İmam Firmidusun əsərində rəbat etmiş və Şeyx Albaniyə Rəhimələllə səl-sələf-il əhədisi səhəyə əsərində Nəbi kitabının bəzi nüsxələrində Dünyamanı artırmaq sözü el iktə ərəbcə el ikbar rəvayət edilir. Yəni təşəxxüslənməyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və heç vaxt məclisdə özünü datmaz və kibirlənməzdi. Bu məna da varid olur. Bu da yaramaz xislətə aiddir. Məclisdə özünü datmaq, təkcəbürü göstərmək. Sonra Bu dəstə xəbər verir ki, Rəsulullah sallallahu sələm, heç kəsi təhqir etməyə heç kəsə təənə vurmazdı. Bu iki xisələr, yəni kimsəyə təənə vurmaq və kimsəni təhqir etmək möminə yaraşan xüsusiyyətlərdən deyilmir. Bu xüsusiyyətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə belə buyurmuşdur: "Mümin nə təənə vuran, nə ləənə toxuyan, nə edərsiz, nə də təhqir edə bilmir." Hədisi Buhari rəhməhullah Ədəb-ül-Mufraq əsələndə rəvayət etmişdir. Heç kəsi utandırmaz. Peyəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özü heç kəsi utandırmaz. Ha, belə sahabələrə də kimsəni utandırmağı qadağan edər və bu pis əhlədın möminə yaraşmadığını onlara bildirərdi. Rəvayət edilir ki, Əbuzə radiyallahu anhı demişdir. Bir dəfə mən öz köləmə ey zənci oğlu deyib onu utandırdım. Bunu eşidən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve mənə dedi, Ey Abuzər, sən onu anasına görə utandırdın, həqiqətən də səndə cahiliyyət əxlağıqı qalmışdır. Kölələriniz sizin qardaşlarınızdır. Allah onları sizin tabiəsiliyinizə vermişdir. Kimin qardaşı öz tabiəsiliyə altında olsa, yediyindən ona da yedirsin, yediyindən ona da yedirsin. Onları yüzləri çatmada da bir işlə yükləməyin. Hər gəf, onları, yüzləri çatmadığı bir işlə işləsəniz, onda onlara yardım edin. Hədisi Buxayr rəva edib. Heç kəsin eybini arayıb axtarmazdır. Bu da möminə yaraşan sifətlərdən deyil. Pis niyyətlə kiminsə eybini arayıb axtarmaq, casusluq sayılır ki, bunu da ocaq Allah bizə Quran-ı kərimdə qadağan edir. Ey iman gətirənlər, zənnə çox qapılmayın. Çünki zənn Edilənlərin bir qismi günahdır. Bir-birinizi güdməyin. Əsas ayənin bu hissəsidir. Bir-birinizi güdməyin. Bir-birini güdməyin, zəsusluğun axırı bilirsiz nə ilə nəticələnir. Diqqət edin hədisə. Peygəmbər Sofeləmədi. Ey dili ilə iman gətirmiş, lakin qəlbinə iman daxil olmamış kimsələ. Müslümanların qeybətini qırmayın və onların eyiblərini arayıb axtarmayın. Hər kimi müsəlman qardaşının eyvini arayıp axtararsa, Allah da onun eyvini arayar. Allah da kimin eyvini arayarsa, bu eyv onun evinin içində olsa belə, onu ifşa edər. Həl-İsə Abu Davud sünən əsərimdə rəvat etmiş, Əşəyx Albani rəhəməlullah səhiyy əl-cəmi əsərimdə təsdiqləmişdir. Burada sahaba xəbər verir ki, Peyəbər sallallahu səlləm danışarkən sahabilər o dərəcə sakit dayanardılar, sanki başlarına quş qonmuşdur. Və onun duşı quş ancaq tərpənməyən cisimlərin üzərinə konur. Bu misalla səhabə onların nə dərəcədə dinməz və hərəkətsiz oturduqlarını bildirmək istəyir. Bu da səhabələrin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və olan hörmətinin olduqca böyük olduğunu bir daha sübuta gətirir. Səhabələrin güldüyünə gülünsəyərdi. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi onların sevincinə şərik olardı. Ya adamın ister danışığında, istərsə də verdiyi suallarda kobudluq etməsinə səbir edərdi. Burada ya dadam deyildikdə, əsasən bədəvilər nəzərə tutmur. Hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Çöldə yaşayan adam kobud olar. Digər bir hədisdə isə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm demişdir. Daş ürəklilik və qabalıq kobud danışığı ilə seçilən Dəvələrin quyruğundan yapışmış bədəvlərə aiddir. O dövrdə bəzəvlər həqiqətən də çobud insanlardı. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həddən artıq səbirli idi. Buna indi deyəcəyim bu hədisləri misal çəkmək olar. Abu Hüreyra rəziyallahu anh edir ki, bir dəfə bir nəfər Peyğəmbər sallallahu əleyhi yanına gəlib ondan borcunu tələb etməyə başladı və onunla çobud danışdı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Ona qulaq vurması vermək istədikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu Ona dəyməyən Həqiqətən Bor ziyyəsinin danışmağa haqqı var Sonra əlavə edib dedi Ona dəvəsi yaşında olan bir dəvə verin Sahabələr dedilər Ya Rasulullah Bizdə olan dəvə onun dəvəsindən yaşlıdır Yəni daha qiymətli, daha baxalıdır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu Bunu ona verin Həqiqətən, sizin ən xeyrliniz borcunu ən gözəl şəkildə ödəyəninizdir. Bu misal Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə çobut danışanın çobut danışığına səvrət etməsidir. İndi isə hərəkətə aid bir misal çəkək. Həlat ibn Malik radhiyallahu demişdir: Bir dəfə mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə birlikdə yol gedirdim. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əynində Nəciranda tikilmiş qalın haşiyəli bir bürüncək var idi. Bu vaxt bir bədəvi arxadan yəlib ona çatdı və onun bürüncəyindən tutub elə bəhd çatdı ki, mən bürüncəyin Peyğəmbər s.a.v.in çininə iz buraxdığını gördüm. Sonra bədəvi dedi, Əmr ver, Allahın səndə olan malından mənə də versinlər. Peyğəmbər s.a.v. ona tərə çevirilib, gülümsədi. Sonra da qənimətdən ona bir şey verilməsini əmr etdi. Səhabələri ya adamın gəlişini təmənnə edərdilər. Yəni, bədəvlərdən kiminsə gəlişini təmənnə edərdilər. Nəyə görə? Yəni, gözləyirdilər ki, dini savadı olmayan bir kimsə gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dini sual versin və onlar da onun həmin suala verdiyi cavabdan fayqalansınlar. Dün sahabələr nəyə sevilirdilər? Peygamber sallallahu aleyhi və sələm itirata varmayan kimsənin tərifini qəbul edərdi. Bu nə deməkdir? Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm həddən ziyadə təriflənməyi sevməz və sahabələrlə onu şişirtməyi, olduqundan daha artıq, daha mübaliqəli şəkildə təqdim etməyi, özündə olmayan vəsflərlə ona yalanan tərif deməyi qadağan edərdi. Lakin, Olduğu kimi, tərif edildikdə bunu qəbul edərdi. Yeri gəlmişkən qeyd edər ki, ifrat dərəcədə tərif olunmağı sevmək cəhənnəm əhlinin sifətlərindəndir. Bu xüsusda uca Allah belə buyurur. Etdikləri əməllərdən fərəhlənən və etmədikləri işlərə görə tərif olunmağı xoşlayan kimsələrin əzabdan qurtulacaqlarını əsla yuman etmə. Onlara acılı ağrılı bir əzab hazırlanmışdır. Əl-İmran surəsi 188-ci ay. Bəzi şəhçilər bu hədistəki qəbul edərdi sözünün, Peyğəmbər s.a.v-in bu hədisi ilə izah etmişlər. Sizə yaxşılıq edən kimsəyə siz də yaxşılıq edin. Ona verməyə bir şey tapmasanız, heç olmazsa onun üçün dua edin ki, yaxşılığını əvəzini vermiş sayılasınız. Dua etdikdə də tərif edirsən həmin insanın. 350 ci ədis. Cəbir ibn Əbdullah radiyallahu anh oma demişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən bir şey istədikdə o heç vaxt yox deməzdi. Və ədisi Buxari, Muslim və Əhməd rəvayət etmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yox deməməyi barədə əvvəlki ədislərdə artıq danışmışıq. 353-ci ədis. İbn Əbbas radiyallahu anh oma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm insanların ən səxavətlisiydi. Ramazan ayında ayın əvvəlindən axırına dək daha səxavətli olardı. Zəbrail Ramazan ayının hər yedəsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gələr və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin Quranı ona oxuyardı. Zəbrail ilə görüştüyü zaman isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm xeyrxalq işlər görməkdə sərbəst əsən küləkdən daha cao olardı Bu hədisi Bukhari, Muslim Nəsai və Əhməd rəvayət etmişdir. Burada İbn Abbas radiyalların müfəqəmbər sallallahu aleyhi və sələmin səxavətli olduğunu xəbər verir. Başqa bir hədistə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Uca Allah səxavətlidir və səxavətli olanı sevər. Bu hədistən belə nəzizə çıxır ki, Başqa aylardan fərqli olaraq, Ramazan ayında Quranı daha çox oxumaq sünnədir. Hədistən o da aydın olur ki, xeyrxal insanlarla oturub durmaq, üstəlik Quran oxumaq adamı xeyrxal işlər görməyə təşviq edir. Peyğəmbər s.ə.v ki, Cəbrəl ə.sələmla oturur və Quran oxuyurdu, bu onu yaxşı işlər görməyə təşviq edirdi. Çalışın, yaxşı insanlarla oturub durasınız və bacardığınız qədər çoxlu Quran oxuyasınız. 354-cədir. Ənət ibn-i Malik r.ə. demişdir, Peyğəqəndər s.ə.v. sabahı üçün heç nə saxlamazdır. Bu hədisi tirlidir. Rəvayət etmiş və Muhammed Nasrəddin al-Albani, r.ə. müstəsələşimələ səhəlində onun səhiyy olduğunu demişdir. Yəni, özü üçün heç nə saxlamazdır. Çünki özü Tam olaraq Allaha təvəkkül edərdi. Lakin bir çox səhəyədiklərdə onun öz əhli-əyalı üçün uzunmüddətli ərzaq saxladığı varid olmuşdur. Rəva edilir ki, Ömər radiyallahu anh demiş, Allah bəni nədir qəbiləsinin var dövlətini qənimət olaraq öz rəsuluna sallallahu aleyhi və səlləmə verdi. Müsləmanlar bu qənimətləri əldə etmək üçün döyüş meydanına nə bir at, Nə də bir dəvə sürdülər. Bu qənimətlər Allahın Rəsuluna, sallallahu aleyhi və səlləmə məxsus idi. O, bundan öz ailəsinin bir illi azüqəsini ayırdıqdan sonra, yerdə qalanını Allah yolunda cihada hazırlıq məqsədi ilə silah və at almağa xərclədi. Əzisi Bukhari öz təhiyyində rəfat etmişdir. 355-ci Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anh edir ki, bir dəfə bir nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib ondan yardım istədi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və ona dedi, İndi sənə verəcək bir şeyim yoxdur, lakin get mənim adımdan ehtiyacın olan şeyi al. Sonra mənə bir şey gətirildiyi zaman mən o borcu ödəyərəm. Ömər dedi, Ya Rasulullah, mən ona istədiyini vermişəm. Allah sənə güzün çatmadığı bir şey yükləməmişdir. Ümərin bu sözü Peyğəmbər s.a.v.in acığına gəldi. Onda ənsardan olan bir nəfər dedi, Ya Rasulullah, Dilədiyin ver və ər sahibi yanında yoxsulluqdan qorma. Rasulullah s.a.v. ənsardan olan bu adamın sözünə təbəssüm etdi və bu sevinç hissi onun üzündə hiss olundu. Sonra o dedi, Mənə belə etmək əmr edildi. Bu hədisin isnadında keçən Musa ibn-i Əbu Əlqamı məcğul rabidir. Elə bu səbəbdən də Muhammed Nasrəddin Albani Muxtafəli Şəməl Əsərində bu hədisinin zəif olduğunu demişdir. Burada Peyğəmbər s.a.v. həmin adama mal yiyyəsinin yanına gedib onun adını borz almağı məsləhə görür. Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmün xasiyyətidir. Yanına gələn adamı əli boş qaytarmaması. Hədisin isnadı zəif olsa da, bəkin Rasullullah sallallahu əleyhi və səlləmün əxladı belə idi. Yanına gələn adamı əli boş qaytarmazdı. 356-cı hədis. Furəyi bin Muaviz ibn Afrə rəziyallahu anhu demişdir. Bir dəfə namazdan Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmə bir qab tər xurma və xırda xiyar gətirdim. Onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənə bir oğul zinət əşyası yaxud bir oğul qızıl verdi. Bu hədis artıq 203 nömrəli hədisdə o keçmiş. Eyni mənalı hədisdir. Bu vaxta danışmış. 357-cidir. Ayşə rəziyəllahu anha rivayet edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi götürər və əvəzinə onu verən adama bir şey hədiyyə edərdi. Hər bir hadis görürsünüz. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm-in verməsinə dəvalet edir. Bu da müsəlman əxlaqına yaraşan bir əməl, hərəkətdir. 239-cu hədisi izah edərkən danışmışdıq ki, Peyğəmbər sallallahu çöldə yaşayan əziz sahabelərindən Zahir adlı birisi hər dəfə Rasulullah sallallahu əleyhi və yanına gələndə ona çöldə olan Ya quru süt və fər gətirər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də ona şəhərdə olan xurma və s. edəyir. Müslümanların bir-birinə hədiyyə verməsi sünnədir. Bu hədis hədiyyəni götürməyin caiz olmasına dəlalət edir. Lakin qeyd etməli vagibdir ki, bu vəzifə sahiblərinə aid edilir. Və vəzifə sahibi deyildikdə burada Əgər sahibi evindədirsə, evinə gələn qonaq ona hədiyə gətirirsə, bunun bir eybi yoxdur. Vəzifə başında olduğu zaman əgər ona hədiyə edilərsə, bunu şəriyyət qabadan edir. Dikkat edin, hədisə. Yəni Barisallahu Səlləm bu xüsusda varid olmuş hədisdə nə deyir? Vəzifə başında olan kimsələrə hədiyə götürmək xəyanətdir. hadisi İmam Əhməd Nusnə dəsərində rəvaid etmiş Vəşvə Xalbani Səhih Əl-Cəmi əsərində onu təsdiqləmişdir. Və məşhur hədistir, bilirsiniz, zəkat yalanlardan biri gedir, zəkat yığar ona əlavə olaraq hədiyə verirlər və Peyəqəndar sosialəm bundan xəbər tutduqda minbərə qalxır, minbərdən müradiyyət edir sahabilərinə deyir, əgər bu adam vəzifə başında olmasaydı, ona hədiyəni verərdilər, verməzdilər. Demək vəzifədən su İtifadə edib, insanların haqqını taxtalamaq qadağandır. 49-cu fəsir Rasulullah s.a.v.in həyası Əvəlcə fəsirin ünvanı barədə danışaq. Həyə abır, ar, ismət, namus, utanma hisidir. Həyə insanı yaxşı işlər görməyə təşviq edən və pis əməllərdən çəkindirən əxlavdir. Həyanın yeri qəlbdir və o imandandır. Bu xüsusda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. İman altmış və bir neçə şöbədən ibarətdir. da imanın şöbələrindəndir. Başqa bir rəva etdə isə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Həyanın hamısı xeyirdir. Yəni, həyə insana ancaq xeyir gətirər. Həyə insana xeyir gətirərsə, Demək, təyassürlüyü insanı günah işlər görməyə təşviq edir. Bu mənada varid olmuş hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir: "Hər peyğəmbərlik alamından insanların yaddaşında qalan və zamanımıza qədər gəlib çatan söz belədir: Utanmırsansa, istədiyini et." 258-cidir. Əbu Said el-Xudri anh demişdir: Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hücrəsinə çəkilmiş Bakirə qızdan daha həyalı idi. Onun nə isə xoşuna gəlmədikdə bunu onun üzündən anlayardıq. Valisi Buxari, Muslim və Əhməd ravak etmişdir. Burada hücrəsinə çəkilmiş Bakirə qız deyildikdə həddi buluğa çatmış, hələ ərəq etməmiş, nadir hallar istisna olmaqla heç vaxt hücrəsindən bayra çıxmayan, nəinki kişilərdən hətta qadınlardan belə həya edən ismətli qıl nəzərdə tutulur. Sahaba bu məsəri çəkməklə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin nə dərəcədə həyalı olduğunu bildirmək istəyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmini oxşamaq istəyən müəmin də həmçinin bu əxlağa yiyələnməli hər bir işdə həyalı olmalıdır. Dini öyrənmək isə yeganə haldır ki, bu halda utanmaq olmaz. Bu xüsusta varib olmuş əzistə Ümmü Sələmə rəziyallahu təala etmişdir ki, bir gün Ümmü Sulaym Peyğəmbər sallallahu əleyhi yanına gəlib dedi: "Ya Rasulullah, Allah haqqı deməkdən həya etməs. Qadın pellyu səhalına düşdükdə, yəni yuxudaykən məni axıtdıqda, gusl etməlidirmi?" Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu: "Bəli. Əgər su görürsə, yəni məni axıdıbsa, etməlidir." Ümmü Sələmə utandığından üzünü yaşmaqla örtdü və, ya Rasulullah, heç qadım da Pallusiyalına düşə bilərmi, deyə soruşdu. Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm dedi, əlbəttə düşə bilər. Ay yazıq, belə olmasa, övladı ona necə oxşaya bilər? Hədisi Buxari revayət etmişdir. 359-cu hədisi. Ayşə rədiyəlləni hədəmişdir, mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin tənasülünə baxmamışam. Yaxud demişdir, Mən Rasulullah s.a.v.in tənasülünü əsla görməmişəm. Bu hədisi İbn-i və Əhməd rəvayət etmişdir. Hədisin istadında getən rəvilərdən biri məzul olduğundan hədis zəif hesab edilir. Muhamməd Nasrəddin Albani Muxtaçəli Şemail əsərində bu hədisin zəif olduğunu demişdir. Bundan əlavə, bu hədisin mənası Buxari və Müslümin rəvayət etdiyi səhi hədisin mənasına ziddir. Həmin hədisdə, Ayşə rədiyəllahu anha demiş: "Mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm birlikdə ikimiz də cünüb olduğumuz halda bir qabdan su götürüb gusl edərdik." 50-ci fəsil. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin qan aldırması. Qan aldırmaq burada müalicə məqsədi ilə həzmətlər vasitəsilə bədəndən qan aldırmaq nəzərdə tutulur. Bəğəmbər s.ə.v. dəfələrlə bədənindən qan aldırmış və ümmətinə də bunu tövsiyə etmişdir. Hədislərin birində deyilir ki, üç şeydə şəfaq vardır. Bir için balda, qan almaq üçün banka qoymaqda və müalicə məqsədi ilə bədənə dağ basmaqda. Buna rəqmən, mən ümmətimə dağ basmağı qadağan edirəm. Hədisi Buxarə var. 360-cı hədisi. Rəvayət edilir ki, bir dəfə ənəsi bin Malik radiyallahu anhudan həcəmət qoyan adamın qazancı barədə soruşdular. O dedi, Rasulullah s.a.v. qan aldırdıqdan, yəni, Abuteybə ondan qan aldıqdan sonra ona iki sağ ərzaq verdi. Üstəlik onun ağaları ilə danışdı və onlar gündəlik olaraq ondan aldığıları xərazın miqdarını bir qədər azaldılar. Ənvers sallallahu əleyhi və səlam demişdir: Müalicə üçün istifadə etdiyiniz vasitələrin ən üstünü qan aldırmaqdır. Və ya müalicə olunmağınız üçün istifadə etdiyiniz ən gözəl dərman qan almaqdır. Bu hədis Buhari, Müslim, Abu Davud, Tirmizi və Əhməd rivayet etmişdir. Hədisdə həcəmət sözü keçir. Bu müalicə məqsədilə baş kürək və bədənin başda nahiyyələrindən qan almaq üçün işlədilən buynuz şəkilli alətdir. Peyğəmbər s.ə.v. qan alana ərzah verməsi dəlildir ki, onun zəhmətinin müqabilində pul və ya ərzah vermək şəriyyətə görə caizdir. 361-cədir. Əli ibnəbi Talib r.əvayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbər s.ə.v. qan aldırdı, sonra da mənə Ondan qan alan adama zəhmət haqqını verməyi əmr etdi. Mən də onun zəhmət haqqını verdiyini. Bu hədisi İbn-i Maziə və Əhməd rəvad etmişdir. Hədisin isnadında keçən Əbu Cəmi ilə Meysər Əbni Yaqub məqbul rabidir. Hədisin isnadı zəib olsa da, digər səhiy isnadlarla bu mənada varid olmuş səhiy ədislər onu qüvvətləndirir. Elə bu səbəbdən də Şeyh Muhammed Nasirəddin Albani Muxtasəri Şəmal Əsərində bu hədisin səhiy olduğunu demişdir. Üç yüz altınış sincadır. Basra yalanma demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem boyun damarlarından ve küreğleri arasından kan alırdı. Sonra da kan alan adama zähmet hakkını verdi. Eğer bu işin müqabilinde neyse vermeyi haram olsaydı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona zähmet hakkını vermezdi. Bu hâltin isnadında geçen Câbir ibn-i Yezid al-Cûfi zayıf râvidir. Elə bu sebəbdən de bu isnad zayıf sayılır. Lakin hadisin mənası səhi hədislərdə varid olmuş bir sox hədislərdə öz təsdiqini tapmışdır. Həmin hədisləri Buhari, Muslim, Abu Davud, Tirmid, Nəsay, İbn-i Macəbə, Əhməd rəvayət etmişdir. Bu hədislərdən birində rəvayət edilir ki, İbn-i Abbas radiyallarına demişdir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm qan aldırdı və qan alan adama zəhmət haqqını verdi. Əgər bu işin müqabilində nəyi salmaq haram olsaydı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona zəhmət haqqı verməzdir. 360-cü əviz. İbn-i Oman edir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qan alan köyləni yanına çağırdı və o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən qan alır. Sonra ondan sənin xəracın nə qədərdir deyə soruşdu. O, 3 sa deyə cavab verdi Qəqəmbər s.ə.v. bir sağ ərzaq verib onun zəhmət haqqını ödədi. Bu hədisi Əhməd ravayət etmiş və Muhamməd Nasrəddin Albani, Muxtəs Əl-Şəmal Əsərində onun səhiyy olduğunu demişdir. Burada xəraz deyildikdə, vergi, baz nəzərdə tutulur. Həmin kölənin ağaları ona hər ay və ya hər il və ya hər gün onlara xəraz vermək şəhəti ilə qan almaqla məşğul olmağa izin vermişdilər. Elə bu səbəbdən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ondan xəracı barədə soruşmuşdur. 364-cədəs. Ənəs ibn-i Malik radiyalarını demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm boyun damarlarından və suyusundan qan aldırdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ayın 17-si, 19-zu və 21-i qan aldırardı. Vəzi Tirmizi Əhməd rəvat etmiş. Muhammed Nasr ibn Albani müxtəsəri Şəmail əsərində onun səhiy olduğunu demişdir. Süsün, boyunun bel süsünü ilə birləşən hissəsidir. Bayaqçı əzislə cəm etdikdə, kürəyləri arasında, yəni süsünlər qəməkdir. Və 19-17-21 deyildikdə, qəməri aylarda olan günlər nəzərdə tutulur. Qəməra ayının 17-si, 19-u, 21-i. 365-ci ədəs. Ənəs ibn-i Malik, radiyallahu anh, demişdir, Peygamber s.a.v. ihramda olduğu halda, mələldə, ayağının üstündən qan aldırdı. Və hadisə Bu Davud, Əhməd rəvaid etmiş və Muhammed Nasrəddin Albani, müxtəsir Şəmal onun səhiy olduğunu demişdir. Mələl, məhkə ilə mədnə arasında Mədinəyə daha yaxın olan bir yerin adıdır. İmam Əhmədin rəvayətində ayağı ağırdığına görə sözü də əlavə edilmişdir. Bu həlis dəlildir ki, ihramda olan adamın qan aldırması caizdir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu ancaq bədənin tük bitməyən yerinə və ya seyrək tüflər olan hissəsinə aiddir. Çünki ihramda ikən bədənin həzəmət qoyulacaq yerindəki tükləri təmizləmək qadağandır. Belə ki, həc və ümrə diyarətini niyyət edən kimsə ihramdan çıxana dək bədənindən tük götürməməlidir. 51-ci bəsir Rasulullah s.a.v-in adları 366-cı əviz Cübeyr ibn-i Mutayn radiyallahu anh edir ki, Rasulullah s.a.v demişdir Mənim bir soqadlarım var. Mən həm Muhammed həm də Əhmədim. Mən Allah'ın mənim vaatəm lə küfrü yox edən mahiyyəm. Mən insanların arxasınıza gedib məhşərə toplandığı həşirəm. Və mən aqibəm. O aqib ki, özündən sonra bir preğəmbər gəlməyəcəyik. Bu hədisi Bukhari Muslim Tirmizi və Əhməd avə edilmişdir. Muhammed, yəni Mədhulman Bu adı ona atası qoymuşdur. Bu ad Quran-ı kərimdə dörd yerdə zikir olunur. Ali İmran surəsi 144, Əl-Əhzab surəsi 40, Mühəmməz surəsi 2 və Əl-Fəf surəsi 29. Əhməd Allaha hamadan çox həm dedən. Bu ad Quran-ı kərimdə bir yerdə zikir olunur. Əs-Saf surəsi 6-cı ayə. Mahi Silib-yok edən, bu hususta ocaq Allah buyurur, müşrikilərin xoşuna gəlməsə də, İslam dinini bütün dinlərdən üstün etmək məqsədiyilə öz əzcəsini hidayət və haq dinlə göndərən odur. Demək, Allah sələqələ Peygamber sələmə ona görə göndərib ki, küflür, şirki, yok edəsə. Həşir, bir yere toplayan, yani Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm önündə insanlar da onun arxasında gedib məhşərə toplanacaqlar. Hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. İyamət günü mən Adəm övladının ən hörmətlisi olacaqam, lakin mən bununla loğalanmıram. Həmin gün mən əlimdə həmd bayrağı tutacaqam, lakin mən bununla loğalanmıram. Və qəbiri açılacaq ilk kimsə də mən olacaqam, lakin mən bununla loğalanmıram. Hədis-i Tirmizi Sünan əsərində rəvad etmiş və Albanya rəhməlullah səhiyy tərxib ətərxib əsərində təsdiqləmişdir. Atib, sonuncu. O xüsusda ocaq Allah uyurur. Məhəmməd aramızdakı kişilərdən heç birinin atası deyildir. Lakin o, Allahın elçisi və peyəqəmbərlərin sonuncusudur. Allah hər şeydir. Müslimin səhiyyində bu rəvayətin tamamında deyilir. Və men həm rəhmet peyğəmbəri, həm də tövbə peyğəmbəriyəm. Bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləməyin xətlərindəndir. Peyğəmbər sallallahu və rəhmət və peyğəmbəri olması barədə uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur: "Səni də aləmlərə ancaq bir rəhmət olaraq göndərdik." Həmin tövbə xususundadır. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi bütün bəşəriyyətə nümunə olmuşdur hadislerin birində peygamber sallallahu aleyhi ve sələm belə buyurur. Və mən hər gün yetmiş dəfədən çox Allahdan həm bağışlanma diləyir, həm də ona tövbə edirəm. Hədisi bu xayrə var etmiş. 367-ci hədisi. Hüzeyifə radiyallahu anh demişdir. Bir gün mən Mədinənin üksələrindən birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələmə rast gəldim. O mənə öz adlarını sadalayıb dedi. Mən həm Muhammed həm də əhmədəm. Mən həm rəhmət pəyəgəmbəri, həm də tümbə pəyəgəmbəriyəm. Mən həm məqafəyəm, həm də həşirəm. Və bir də döyüşlər pəyəgəmbəriyəm. Bu hədisin əsnadında keçən Asim ibn-i Behdələ, ibn-i əb yol vermiş sadıq rəvidir. Lakin digər hədislər, bu hədisi qüvvətləndirdiyindən, Muhammed Nasiruddin Albani Muqtasar al-Shama'il'də bu hadisin Hasan olduğunu demişdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Muhammed, Ahmed, rahmet peygambere, təvqe peygambere barədə artıq tanışdıq. Hədisdəki bu ad muqaffi həm də muqaffə lehsisi ilə varid olmuşdur. Muqaffi peyğambərlərin yolunu addım-ba-addım edib Onların ahirınçısı olan deməkdir. Onların yolunu getmək barədə uca Allah Quranda üst Peyğəmbərinə sallallahu aleyhi ve belə buyurur. O Peyğəmbərlər Allahın doğru yola yönətdiyi şəslərdir. Sən də onların haq yoluna yönəl. Hədistə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələmə belə buyurmuşdur. Dünyada da, ahirətdə də insanların Məriyəm oğlu İsa-ya ən yaxın olanı mənəm. Əslində, Peyğəmbərlər ata bir ana ayrı övladlardır. Yəni, Peyğəmbərlərin anaları ayrı olsa da, dinləri birdir. Müqaffə isə sonuncu deməkdir. Yəni, Peyğəmbərlərin biri-birinin ardınca gəlişi, Muhammed s.a.v.in gəlişi ilə başa çatmış və Allahın risaləti tamamlanmışdır. Peyğəmbərlərin biri-birinin ardınca göndərilməsi barədə Quran-ı Kərimdə belə xəbər verilir. Sonra bir-birinin ardınca elçilərimizi göndərdi. Hər dəfə, hər hansı bir ümmətə Peyğəmbər gəldikdə onlar onu yalancı saydılar. Biz də onları biri-birinin ardınca məhv edib əhsanələrə çevirdik. Məhv olsun, iman gətirməyən adamlar. Döyüşlər Peyğəmbəyi. Bu ad Peyğəmbərə Allah yolunda apardığı dövüşlere yani cihada olan hərisliğine göre verilmiştir. 368. hadis. Daha doğrusu, sadəcə İsmad. Bize İshəq ibn-i Nansur rəvayət demiştir. Bize nedir İbn-i Şümeyil? Bələ e etmiştir. Bize Həmməd ibn-i Səəmə o da Zirdən, o da Zeyfədən, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bu hadisin benzerini məyana ilə bu cür Həmmad ibn Sələmə Asimlən, o da Zərdən, o da Hüzeyfədən rəva etmiştir etmişdir. 52-ci fəsir Rasulullah s.a.v. dolanışıqı 369-dədir. Rəva et edilir ki, bir dəfə Nü'man ibn Bəşir, radiyallahu yanındakılara dedi, məyəsiz istədiyiniz nəymətlərdən yiyib içmirsiniz, halbuki mən Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin evində qarnını doyuracaq qədər köhnə xurması belə olmadığını görmüşəm. Bu hədisə Müslim, Tirmizi və Əhməd rəvayət etmistir. Peygəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dolanışının olduqca ağır olduğunu açıqlayan digər bir hədisdə Ənəs ibn Məlik radhiyallahu anı edir ki, bir gün bir qadın Ayşənin yanına gəldi. Ayşə ona üç ədəd, cəmi 3 ədəd xurma verə bildi. Qazın körpələrinin hərəsinə bir xurma verdi. Birini də özünə saxladı. Körpələr xurmaları yedikdən sonra anılarının üzünə baxdılar. Anaları özü üçün saxladığı o bir xurmanı iki yerə bölüb hər birinə xurmanın bir yarısını verdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm əvə gəldikdə Ayşə ona bu haqda xəbər verdi. Onlara salavat-u dedi. Nədirsən i təəccübləndirəm. Bu qadın körpələrinə rəhmet etdiyinə görə Allah da ona rəhmetdi. Bu elə olan o ibrət hədisin arasındadır. 3 ədəd xurmadır. Cəmi 3 ədəd xurma var idi Rasulullah sallallahu evində. Subhanəllah. Başqa bir rəvayətdə Ayşə rəziyallahu demişdir Biz artıq xurma və sudan doyunca yeyib içmək imkanımız olduğu zaman Peyğəmbər s.ə.vəfat etdi. 370-düzədir. Ayşə r.ə. demişdir. Olurdu ki, biz Muhammed s.ə.vəsələnin ailəsi bir ay od qalamırdıq. Evimizdə ancaq xurma və su olardı. Və həzisi Buxari, Muslim, Tirmizi və Əhməd rəvayət etmişdir. Ayşə radiyallahu anh demək ki, bu müddət ərzində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin evində isti yemək bişirilməzdir. Bu hədistə bir ay deyir. Lakin Bukhari'nin rəvayətində xəbər verir ki, Ayşə radiyallahu anh demişdir. Olurdu ki, biz bir hival görür, sonra yenə bir hival görür, hətta iki ayda üç hival görürdük. Lakin bu müddət ərzində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin evlərində od qalanmadı. Hədisi Buxari rəvayət edir. Bu hədisdən də aydın olur ki, Rəsulullah sallallahu əleyhi və ki, bir rəbbə aylarla isti yemək bişirilməz. 271-cidə Abu Talha rəziyallahu demişdi, bir gün biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə azlıqdan şahid etdik. Belibasınığınızı qaldırıb qarnınıza bağladığımız daşları bir-biri ona göstərdik. Onda peygamber sallallahu aleyhi və səlləm öz libasını qaldırıb qarnına iki ədəb taş bağladığını bizə göstərdi. Bu İstətdirmizi demişdir. Bu, Abu Talhədən ravayət edilmiş qərib hədisdir. Biz bu hədisin yalnız bu ləhz ilə ravayət edildiyini bilirik. Abu Talhənin libasımızı qaldırıb qarnımıza bağladığımız taşları bir də ona göstərdik sözü. O deməkdir ki, onların hər biri Azlıq hüzünlə, halsız olduğuna və taqətdən düşdüyünə görə qarınına taş bağlayarmış. Bu hədisin isnadında kesən Seyyar ibn-i Hətim Əl-Ənəzi xətalara yol vermiş Saduq Rabidir. Məhəməd Nasrəddin Əlbani müxtəsə və Şəməl əsərində bu hədisin zəif olduğunu demişdir. Hədisin isnadı zəif olsa da, digər səhi hədislərdə Peyqəmbər s.ə.v-in Və səhabələrin aclığa dözmək məqsədi ilə qarınlarına daş bağladıqları varid olmuşdur. Buxari və İbn Hibrə rəvayət edilmişə görə xəbər vermişdir ki, onlar Əhzab döyüşünə hazırlıq gördükləri zaman xəndəq qazarkən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm aclığı hiss etməsin deyə qarnına 3 ədəd daş bağlanmışdır. Qarna daş bağlamaq istə qəribə gəlməsə Heç az olmuşsunuz? Az olanda insan qarını tıb sıxır, rahatlaşmır, müzəqqəti olaraq sıxır. Çünki indiki dövrdə yemək tapmaq çox asandır. Açın o dövrdə onlar yemək axtarsalar da tapa bilmirdilər. Ona görə günlərlə ac qalır və qarınlarına daş bağlama məzbuliyyətində qalırdılar. Hədisə rabisi Nəblü Zeyd ibn-i Səhil, Əl-Ənsari, Əl-Nəccari, Əl-Xazraci, radiyallahu anhü, Peyğəmbər s.a.v.in həm sahabəsi, həm daylarından birinin oğlu, həm də birinci Əqada bəyyətində iştirak edən 12 nəfərdən biridir. Məhşur sahabəsi, Ənəs ibn-i Malik radiyallahu atalığıdır. Bu sahabənin təzilətinə dair neçə-neçə hədislər var idi olmuşdur o hədislərdən birində rəvayət edilir ki, Ənəs r.ə. demişdir, Uhud döyüşündə bəzi adamlar Peyğəmbər s.ə.v. qoyub, geri çəkildikdə, Abut onun önündə dayanıb, öz qalxanı ilə onu qoruyurdu. Abut Alhə yaxşı ox atan, yayının kirişini olduqsa mühkəm dartıb, oxu atan birisiydi. Bu döyüşdə Abut Alhə 2 Ya üç yay sındırdı. Həmin vaxt küm əlində ox qabı ilə onların yanından keçirdirsə, Peyğəmbər s.ə.v. ona ox qabını Abu Talhənin qabağına sər deyirdi. Peyğəmbər s.ə.v. Abu Talhənin arxasından boylanıb düşmənə baxmaq istəyəndə Abu Talhə ona deyirdi. Ey Allahın Peyğəmbəri! Atam, anam sənə qurban. Baxma! Yoxsa onların atdıqları ox sənə dəyər. Qoy mənim sinəm Sənin üçün sipər olsun. Hədisi Buxarə və edir. Yenə bir uzun hədisi. Oxuyaq sonuna onu hissə-hissə izah edək. 372-ci hədisi. Abuhurira radiyallana demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm adətən evindən çıxmadığı ha evində heç kəsi qəbul etmədiyi bir vaxtda evdən bayraq çıxdı. Bu, Abubakır onun yanına gəldi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm ondan soruşdu. Bu saatdə səni bura gətirən nədir, ey Abubakır? O dedi, Gəldim ki, Allahın Rəsuluna baş çəkin, onun üzünə baxın və ona salam verin. Çox keçmədən Ömər gəldi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm ona da eyni sualı verdi. Bu saatdə səni bura gətirən nədir, ey Ömər? O dedi, Azılıqdır, ya Rasulullah. Qəqəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, mən də bir azmışam, dedi. Sonra onlar, Əbül-Həysən, İbn-Teyyihən Əl-Ənsari radiyallahu anhın yanına getdilər. Onun çoxlu xurma ağacı və bir sürü qoyunu var idi. Lakin, xidmətçisi yox idi. Onlar onu evdə tapmadıqlarından, onun övrətindən, yoldaşın haradadır, deyə soruşdular. Qadın dedi, gedib İzə içməli su gətirsin. Çox keçmədən əbulhəysən əlində bir tuluq su gəlib çıxdı. O, tuluğu bir kənara qoyduqdan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəldi və atam-anam sənə qurban deyib onu qızaqladı. Sonra o, qonaqları öz bağına apardı və e, onlar üçün süfrə açdı. Sonra da xurma ağazına yaxınlaşıb bir salxım xurma dərədi və onu gətirib qonaqların qabağını qoydu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ondan niyə bizim üçün ancaq yetişmiş tər xurmalardan dərmədin deyə soruşdu. O dedi, ya Rasulullah, istədim ki, yetişmişini və tam yetişməmişini özünüz sətəsiniz. Beləcə, onlar xurmadan yeyib, tuqqdakı sudan içdikdən sonra Peygamber sallallahu aleyhi və sələm dedi, canın əlində olan Allaha and olsun ki, siz qiyamət günü Bu nimətlər barədə sorğu-sual olunacaqsınız. Sərin kölcə, tər xurma və sərin su. Sonra Abul Heysem gerib onlar üçün yemək hazırlamaq istədikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm ona dedi Süd verən heyvanı kətməyəsən, ha Beləliklə, Abul hey onlar üçün bir dişi və ya erkək kesi balası kəstir. Yemək hazırladıktan sonra onu gətirib onların qabağına qoydu Onlar yeməyi yeddikdən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ondan: "Sənin xidmətçin varmı?" deyə soruşdu. O, "Xeyr" deyə davab verdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi: "Bizə əsirlər gəldiyi zaman yanıma gələrsiniz." Nəhayət, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına cəmi 2 əsir gətirdilər. Bundan xəbər tutan Əbur Heysem Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəldi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ona Bunlardan birini seç deyə buyurdu. O da, ya Rasulullah, özün mənim üçün istədiyini seç, dedi. Peyğəmbər s.a.v buyurdu, Məsləhət verən kimsə etibar qazanmış adamdır. Götür bunu, mən onun namaz qıldığını gördüm. Ona yaxşı bax. Sonra Abul Heysən həyat yoldaşının yanına ilə əldi. Və Rasulullah s.a.v dediyini ona xəbər verdi. Hayat yoldaşı da ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ona dair verdiği tövsiyəni yerinə yetirmək üçün onu ancaq azad etməlisən dedi. Əbul Heysem elə isə o azaddır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisədən xəbər çıxdıqda belə buyurdu. Allahın göndərdiyi elə bir peyğəmbər və elə bir xəlifə olmamışdır ki, onun iki dostu olmasın. Yaxşı işlər görməyə ona əmr edir, pis işlərdən onu çəkindirən dost və bir də fəsab törətməkdən əz səkməyən dost. Hər kim pis dostan özünü qoruyarsa, qorunmuş olar. Və həzif tirmizi, Əbu Davud rəvaid etmiş və Muhammed Nasrəddin Albani, müxtətəri şəmalətərində onun səhiy olduğunu demişdir. Əbu Bakır radiyallahu anh, ilk gündən Peygəmbər s.ə.v. ən yaxın dostu olmuş onu hamıdan çox sevmiş, ömrü boyu ona arxı olmuş, sədaqətini xəyanət etməmiş və nəhayət siddiq qəbni qağılmışdır. Ən yaxın dostu onun Peyğəmbər s.a.v.ə ən yaxın dostu olduğu barədə Ucu Allah Quran-ı Kərimdə buyurur. Əgər siz Peyğəmbərə kömək etməsəniz, bilin ki, Allah ona artıq kömək göstərmişdir. O vaxt kafirlər onu İki nəfərdən ikincisi olaraq Məkkədən çıxartdılar. İkincisi kim idi? Əbu Bəkr rəziyallahu anh. O iki nəfər mağarada olarkən onlardan biri öz dostuna dedi. Dost sözünü sözünün görümkümdür? Allah səna vələm. Öz dostuna dedi: "Qəmyəm. Allah bizimledir." Hədisdə adı keçən cəhabi Əbul Heysem Malik ibn Teyyihən ibn Bəli Əl-Ənsari r.ədəllam Peyğəmbər s.ə.v sahabəsidir. Bu sahabənin Peyğəmbər s.ə.v nə cür sevdiyi göstərilir bu hədistə. Atam-anam sənə qurban deyir və Peyğəmbər s.ə.v qıcaqlayır. Sahabələrin hamısı onu bu cür çox istəyər, onu görmədikdə onun üçün darxar və ona əllərindən gələn kömək etməyə hazır edir. Burada yetişmiş və yetişməmiş xürmadan söhbək edir. Ərəz yetişmiş xürbaya rutəb, tam yetişməmişinə isə bu sür deyilir. Ümumiyyətlə, xürmanın yetişdiyi mərhələlərdəki, yəni tam yetişməmiş tərxürmadan quru xürma olana dəş adları bu cür dəyişir. Taləb, sonra xiləl, sonra Bələş, sonra Busur, sonra Rusab, sonra Təmir. Yetişdikcə adları dəyişir xurmanın. Bu adların bu qədər bu sayda olması ərəb dilinin nə dərəcədə zəngin olmasına dəvarət edir. İstənilən dildə xurmaya ancaq xurma bilirlər. 6 cürada var xurmanın. Subhanlı. Peygamber s.a.v. Qiyamət günü Allahın bizə verdiyi neymətlər barədə sorusal olunacağımızı xəbər verir. Burada Rasulullah s.a.v. hər kəsin qiyamət günü bu neymətləri haradan qazandığını və nəyə sərf etdiyi barədə soruşulacağını qəst Bu xüsusda ucaq Allah buyurur. Sonra həmin gün Allahın sizə verdiyi neymətlər barəsində hökmən sorusal olunacaqsınız. Qabiyyət demişdir. Bu hədistə sorusal deyildikdə Allahın verdiği neymətlərə şükür edib etməməsi barədə olan soruq sual nəzərdə tutulur. Qadiyyədən sözü burada bitir. Yəni, Allahın verdiği neymətə şükür edən bəndələrdən olmaq üçün bu neymətlərə görə dilimizlə Allahı şükür etməli, qəlbimizlə onun ruzu verən tək ilah olduğunu etiraf etməli və yalnız ona ibadət etməliyik. O halda onun verdiyi nimətlərə həqiqətən şükür etmiş olaraq. Peyğəmbər s.ə.v. sahabəyə deyir ki, bizə əsrlər gəldiyi zaman yanıma gələrsiniz. Rasulullah s.ə.v. bu sözü, verilən hədiyənin əvədinə hədiyə verməyin müstəhəb olduğuna davarət edir. Müsləman naqladır bu. Sənə hədiyə verən kimsəyə sən də özündə olan nimətlərdən hədiyə ver. Arada olan o ülvü, məhəbbət Münasibət bir az da möhkəmlənsin, esiniksin. Nə üçün sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin dediyini zövcəsinə xəbər verir? Əlbəttə ki, məşverət etmək üçün sahabənin öz zövcəsindən məsləhət alması, ha belə o qadının ona verdiyi məsləhət onun ağıllı, fəzilətli və xeyrxak bir qadın olduğunu qəbarət edir. Qadından məsləhət almaq sizə qəribə gəlməsin. Belə ki, ağıllı qadın həqiqətən də adama ağıllı məsləhət verə bilər. Gəlin bu xüsusdə varid olmuş bir hadisəyə nəzər salaq. Rəvayət edilir ki, Hüdeybiye günü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sülh müqaviləsini bağladıqdan sonra səhabələrinə "Qalxın, qurbanlarınızı kəsin, başınızı qırtdırın" deyə əmr etdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu 3 dəfə təkrar etdi. Bakın, sahabilərdən heç biri ayağa qalmadı. Sahabilərin yerlərindən tərpənmədiyini görən Peyğəmbər Qalələyə və Sələm Ummu Sələmənin yanına gəldi və onların bu etinasızlığını ona xəbər verdi. Ummu Sələmə dedi. Əsas hədisin bu yeridir. Dikqət edin, Peyğəmbər Qalələyə bilmir nəyinəsin. Allah ona vəhiy nazil etmir ki, nə etsin? Qadının fəzilətini göstərmək, onu bir az da uzatmaq üçün Peygamber s.ə.v. gəlir ondan məsləhət istəyir, Ümmü sələməd ona deyir, Ey Allahın rəsulu, istəyirsən, onlar sənin əmrinə tabi olsunlar, bayra çıx, sonra qurbanlıq dəvələrini kəsməyincə və dəlləyini çağırıb, başını qışdırmayınca onlara bir kəlmə belə demə. Rəsulullah s.ə.v. bayra çıxıb, qurbanlıq dəvələrini kəsti, dəlləyini çağırıb başını qışdırdı və onlara heç bir söz demədi. Bunu görən sahabələr dərhal qalxıb qurbanlıq dəvələrini kəstilər və bir-birilərinin başlarını qışmağa başladılar. Subhanallah. Məsləhətin nəticəsini gördünüz. Məsləhəti verən kim idi və məsləhəti tabil olan kim idi. Bu hədislərdən aydın olur ki, Oca Allah Ummu Sələmənin, radiyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm üçün, Abul Heysəmin zövcəsini də Əri Abul Heysəm üçün xeyirli dost seçmişdir. Hədsin axırında Peyğəmbər sələm nə deyir? Allah elə bir Peyğəmbər, elə bir həlifə göndərməmişdir ki, ona iki dost seçməsin. Mübarək Furi bu hədisi izah edərkən demişdir, Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.a.v. belə buyurmuşdur. Allah hər hansı bir başçıya xeyir nəsib etmək istədiyi zaman sədaqətli bir vəziri ona dost edər. O, yaxşılıq etməyi unutduğu zaman vəzir bunu onun yadına salar. Yadına düşdükdə isə ona kömək edər. Allah ona xeyir nəsib etmək istəmədikdə isə pis bir vəziri ona dost edər. O, yaxşılıq etməyi unutduğu zaman vəzir bunu onun yadına salmaz, yadına düşdükdə isə ona kömək etməz. Hədisi Abu Davud sünə əsərində ravak etmiş və Şeyx Albaniya rahimə Allah silsələk ilə hədis əsərində təstik etmişdir. Bu hədisdən aşağıdakı nəticələri çıxarmaq olar. Bir adamın başqa birisinə taliyindən yilələnərək, Öz narazılığını bildirmək yox, sadəcə təsəllit tapmaq məqsədi ilə aclıqdan, xəstəlikdən və başqa bu kimi acılardan əziyyət çəkdiyini xəbər verməyinin caiz olması. Peygamlar Sələm sahabiyyə mən də acmışam deyir, sahabə aclıq üzündən evindən çıxdığını bildirir. Bütün bunlar Allahın yazdığı qədərə etiraz deyil, nankorluq deyil, sadəcə bir-birinə təsəlli vermək üçün. Bir-birinə deyilən sözlərdir. Zəruri halda naməhram qadından sadəcə söz soruşmağın zahiz olması. Necə ki? Əbul Heysem r.ə. zövcəsindən soruşdular. İsti yeməkdən əvvəl meyvə yeməyin müstəhəb olması. Əvvəzə Əbul Heysem onlara nə verir? Xurma. Sonra yemək hazırlamağa gedir. Evə gəlmiş qonaq üçün yemək hazırlanana dək ona yüngül yeməklərdən verməyin müstəhab olması. Bə nəhayət, bir kimsənin əməli salih bir adam, elə-elə namaz qılan adam olduğunu vurğulayıb, onunla gözəl tərzdə davranmağı tövsiyə etməyin müstəhab sayılması. Allahdan istəyin vədir ki, Qalax Sultan tələbələrinə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin nəsib eləsin. Amin. Onun kimi axlaqlı olaq, onun yolunu tutub gedək. Həmsinin dolanışlığımız nə cür azınacaqlı olursa olsun, imanımızı, təqlamızı əlimizdən almasın. Amin. Həmin o vaziyyətlərdə səvr etməyi bizə nəsib eləsin. Amin. Və mal dövlətimiz nə qədər artırsa artsın, bizim azmağımıza, yolumuzdan çıxmağımıza, şeytanın bizə dost olmağına səbəb olmasın. Amin. Və həmsinin ən əsafı, ən gözəl dostu bizə dost etsin. O dost ki, yadınıza düşməyən şeyləri yadınıza salsın və yadınıza düşən şeylərdə bizə kömək eləsin, köməksi olsun. Subhanəkə Allah, həməli həmdik, əşəbənlə eləyəyəm, əsələqələ, ətub edək.